Já vás všechny vítám na dalších online biologických čtvrtcích a jako vždy na úvod upoutávka na příště, tak příští týden bude mít přednášku Tomáš Petrásek, která se jmenuje Vzletně všechno na Mars a bude to o tom, zda nejnovější sondy vyřeší záhadu života na rudé planetě. Takže bude to o exobiologii a máme se určitě na co těšit. A dnes je mi tedy velmi milou povinností Přivítat našeho dnešního hosta, který je ze zahraničí, a je jim tedy profesor Michal Kučera. Nicméně, vystudoval původně naši fakultu, ale nezůstal tady příliš dlouho a již tedy doktorát dělal v Jeteborku a potom, jak si putoval akademicky od Spojených států z Kalifornie do Londýna a až jak si se zhostil profesorské pozice na Univerzitě v Brémách, kde se tedy zabývá paleontologií nebo přesněli paleoceanografií a myslím, že o tom bude i dnešní přednáška, která bude skutečně evoluční a jmenuje se Jak vyhubit mořský plankton a jiné potvory, a ne, co se opravdu stane těsně před vymřením. Tak tím tomu já mu tedy předávám slovo. Prosím, ještě když budete mít dotazy, tak je můžete opět směřovat do četu a hned po přednášce bude následovat diskuze. Tak prosím. Tak mnohokrát děkuji za představení a děkuji za to, že jste mi dali možnost ve čtvrcích na Viničné referovat o mojí vědě nebo o jejím příspěvku k evoluci. Jak jsme se předtím s panem Havlíčkem už o tom mluvili, já jsem posluchač čtyřetků ve Viničnej od ročníku 1, ale bohužel jenom těch velmi raných ročníků, potom jsem se odstěval do zahraničí. Ale já si pamatuju, že začátku, tak, že, tahle zta, že ten cyklus přednášek má takovou ambici se dívat trochu mimo ten vlastní talíř a spojovat tu vědu evoluční, s takovým nadhledem nebo s, s pohledem trochu mystickým nebo filozofickým. A já se pokusím v témhle směru začít a potom se přeci jenom vrátit k nějak našemu výzkumu, aby se přeci jenom mohli tu vědu paleoceanografii ohledně paleontologie nebo paleoekologie v oceánu při, přeci jenom přiblížit posluchačům z hlubokého vnitrozemí evropského kontinentu. Takže bych nejřív začal s tím prvním slovem, nebo v tím prvním v mém titulu, a to jde o vymření, o vymírání. A hned tady bych se chtěl omluvit za to, že jsem, co se týče těch O tady si tak nějak jako většina z nich je v angličtině, někteří jsou v češtině. Já už jsem opravdu skoro 30 let zahraničí a nějak to nemám připravený v češtině, tak doufám, že, že tomu ale přesto budete rozumět. Já se zkusím všechno eh, správně jako přeložit nebo mluvit česky, ale musíte mě taky omluvit, protože jsem opravdu od té doby, co jsem se odstěhoval, vědecky česky skoro nikdy nemluvil. Jednu přednášku jsem dal v češtině za celou tu dobu, tak doufám, že se mi to povede přeci jenom. Tak začneme s vymíráním. Vymírání druhů, to je velmi emoc emocionální téma. To první, co nás přitom napadne, je hrůza, horor. Když se zeptáte našeho nejlepšího přítele Googla, co je vymírání druhů, odpovívám tímhle obrázkem. To je to první, co se objeví. Vymírání druhů, hrůza. Kosti, poušť. Vymírání druhů, hrůza, protože jsou to ty chudáci, ty zvířata. Podívejte se na ně, tohle to je něco jiného, tady je zase nějaký článek 2018 o vymírání druhů. A teď se na vás dívají kulí oči, takový ty různý myšky a, a ptáčci a... Je jim špatně. Máte z toho špatný pocit. Vymírání druhů je hrůza. Je to špatný a úplně nám, nám z toho naskakuje husí, husí kůže, když to vidíme před sebou. Vymírání druhů je také téma aktuální. To není možné teď pracovat v biologii, aby jsme neslyšeli o vymírání druhů. Tady máme takovou mapu, kde mezivládní panel pro biodiverzitu a služby ekosystému 2019 vydal první zprávu, ve které hned vypublikovali mapu strát biodiverzity v, rozložení, v rozlišení patrně čtverečního milimetru, když se podíváte na tu mapu, jak to přesně spočítali, to je opravdu zajímavý. ale pra, patrně to skutečně odpovídá změnám po, povrchu vzhledem k zemědělství nebo k jiným, jiným využitím a tak dále. A v každém případě nás to hned upoutá. Mapa je celá červená, všude je špatně, druhy mizí, vymírají. No a když se to dá, spojíme dohromady, to, to, emo, to emoční hrůzu s tím, že druhy mizí a, a s tím, že to je aktuální, eh, tak se samozřejmě velmi rychle dostaneme do tomhle z tomu bodu, je to naše chyba. My za to můžeme my oceplujeme planetu, pálíme savany, hubíme ryby, jedem v řekách a všichni ty druhy umírají. Je to silně emo emocionálně laděné téma, když se k tomu takhle podíváme. No a aktuální přeci jenom tyhle ty výsledky toho, těch, těch výzkumu IPBest, jsou skutečně založený na, na datech a na, na observacích. Tadyhle vidíme na těch, na, na těch dvou diagramech rychlost mizení druhů některých skupin větších živočichů na zemi a my vidíme, jak ty křivky všechny jdou nahoru. Nejenom, že je špatně, je čím dál hůř, když se to vidí, No a když se na to chceme podívat ještě z geologické perspektivy, pokud to smíme nebo ne, potom my se musíme taky na to podívat, tak tadyhle ten nepatrný šedý klínek dolu v tom diagramu by měl naznačovat eh, kumulativní rychlost vymírání, tak jak by běžně v pozadí měla vybít. A tenhle ten diagram nám znázorňuje, že tedy, pokud to všechno souhlasí, tak za těch posledních. Eh, několik století, nebo rozhodně v tom posledním století je to vymírání druhů vysoce rychlejší, než by mělo být. A z toho důvodu se spekuluje, že žijeme v době masového vymírání druhů a už se objevují obrázky, kde na jedné, na jedné straně vidíte toho chudáka, a na ten druhé straně ty dinosaury, na ty spadnul meteor a všechny je zabil. Takže, co jsme se z toho zatím naučili, vymírání druhů jako téma je emocionální, aktuální a spektakulární. Z mého pohledu je to toxická kombinace, která je jednoznačně předurčená k tomu odvést pozornost od skutečně významných jevů, které jsou ale nudné nebo méně spektakulární, ale které s tím občas, velmi často právě ukrývají klíček k tomu opravdovému pochopení, co, k čemu opravdu dochází při, při vymírání druhu, jakými riziky se musíme zabývat a jaké následky to vybíra, vymírání druhu eh, má. A z toho důvodu jsem se rozhodl vymírání druhu eh, proskoumat nebo vám představit z pohledu, modelového organismu, který v nás žádné emoce nevy, asi nevyvolá. Žádné oči na, na nás nevykulí. Bude nám v podstatě jedno, jestli jedna z těch potvůrek vymře nebo ne. I nám je poměrně jedno, jestli ta potvorka žije nebo existuje. To je podle mě ta výhoda, že tím studiem skrze mořský plankton a podobné potvory Odstraníme z toho problému ten patos emocionality a bombastičnosti a začneme se dívat na ty procesy z trochu realističtějšího hlediska. No, mořský plankton to je ale taky panoptikum v podstatě všech skupin živočichů a rostlin a prvoků a bakterií, které existují. Musíme se z toho něco vybrat, nemůžeme studovat celý plankton. To Dostnačilo ještě před 200 lety, že vědec, badatel a expert si sedl na výzkumnou loď a studoval všechno, co našel. To dneska už nejde, diverzita je moc vysoká, my si musíme něco vybrat. Tak tadyhle máme takový, takovou mozaiku v krásných obrázků všech různých typů planktonu, no a já si z toho vyberu čistě náhodou, ale ne úplně náhodou jeden, to je tenhle to je foraminifera, to česky se jmenují dírkovci. Biologům jsou poměrně jedno a geologové a paleontologové všichni vědí, o co se jedná, protože dírkovci patří k jedné těch skupin planktonu, kteří se obklopují svoji, eh, svoje tělo, v tomhle případě jsou to prvoci, takže svoji buňku vápnitou schránkou a ta schránka nemá náhodný tvar, její tvar je Přesně vymodelovaný a geometricky daný. To znamená, že my můžeme podle tvaru té schránky poznat, o jaký druh jde. A to funguje úplně bezvadně jednak jedné, jako to funguje i u ostatních druhů organismů. No a tyhle ty schránky toho planktonu, těhle náhodně vybraného druhu planktonu, po smrti těch jednotlivých buněk jsou zachovány a padnou dolů na mořské dno a tam se schromažďují v obrovských množstvích a dávají vznik mořským sedimentům. A my jako geologové máme potom možnost tyhle ty sedimenty studovat a tím se v podstatě dostat zpátky do minulosti, do geologické minulosti a podívat se na průběh evolučně zajímavých jevů, co se týče toho planktonu, jako je třeba vymírání. Vymírání je jeden z mála fenoménů v biologii, kde paleontologové mají velkou výhodu. Ono je totiž hodně těžko studovat vymírání jako biolog, jakoho sledovat, jak se stane. Hleda, že bychom věděli předem, že ten druh, který sledujeme, skutečně vymře. Ale jak to můžeme vědět předem? Kdybychom tomu pomohli, tak to není přirozený proces, a v tom okamžiku, kdy už to víme, že ten druh vymře, vymřel. De facto. To znamená, že my musíme vymírání studovat vždycky retrospektivně. Až když se stanou, tak víme, že se stala a jen tím pádem můžeme studovat. A druhý problém je, že vymírání se nestanou ze dne na den. Ani z roku na rok. Je přeci jenom... Ten časový horizont, který tady hraje roli, je přeci jenom tak dlouhý, že je taky těžké čekat během normálného grantového období tří roku, doufat, že ten, že ten druh, který sledujeme, vymře a že ho tím pádem budeme moci teda pozorovat a zjistit, co se přesně stalo. Takže výhoda paleontologie je v tom, že my můžeme retrospektivně se vrátit zpátky ke druhu, o kterých my bezpečně víme, že vymřeli, a podívat se, co se stalo. Takže máme možnost z těch fosílí se dozvědět něco o tom, jakým způsobem plankton reaguje na vymření, skupina, ve které my můžeme odstranit tuhle tu emoční, emocionální a bombastickou vrstvu. Tak co, co nám plankton o vymírání eh, prozradí? Tak teď třeba tadyhle máme celou řadu křivek a tyhle ty křivky popisují eh, během eh, posledních 200 milionů let pro několik skupin planktonu eh, modr, modré jsou tadyhle Foraminifery, které já jsem ukazoval, ale máme tady ještě jiný. Tohle to je skupina haptophytu, tady máme diatomy, diatomy, radiolárie. Naštěstí v planktonu celá řada skupin, které vytvářejí schránku, kterou my najdeme ve fosílích a můžeme tím popsat průběh diverzity těch fosilizovaných druhů. Každý bod na téhle křivce je počet druhů během jednoho milionu let, které v tomto intervalu jednoho milionu let jsou popsané. Samozřejmě to není úplně přesně ten počet druhů, které tehdy existovaly, ale ten... Ta chyba je patrně stejná během celé doby. To znamená, že to křivko bychom mohli možná posunout nahoru, dolů nebo ji udělat lehce příkřejší nebo, nebo plošejší. A v každém případě vypadá podobně. No a co my tady vidíme, je, že diverzita se měnila během, během těch dvou milionů let. A než ji šla nahoru, pak dolů, pak nahoru, pak zase dolů. To znamená, že my jsme tady museli mít celou dobu spoustu vymírání. Vymírání jsou normální. Vymírání se stávají pořád. Ve skutečnosti bez vymírání by nebyla žádná evoluce. Bez vymírání by nebyl žádný pokrok. Počet druhů na planetě Zemi je naprosto bezpečně limitován. Nahoru my nemůžeme mít víc druhů než jedinců, lidžích organismů, nakonec a patrně ještě o hodně méně. To znamená, pokud chceme vyvinout nové druhy, musí některé vymřít. Jinak by to nešlo. Takže první ztráta emocí je, že vymírání není hrůza ani horor. Vymírání je potřeba, jinak bychom neměli žádný pokrok, žádnou evoluci. Tady vidíme třeba v prostředním panelu jsou ty planktonické foraminifery. Nahoře vidíme procento nových druhů, které se objeví během jednoho milionu let a potom procento druhů, které vymřou během jednoho milionu let. Vidíme, že to je v podstatě podobné, tyhle ty dva průběhy těch křivek, kdyby tomu tak nebylo, tak by buď to všichni vymřeli, nebo by jsme měli do nekonečna druhu. A my jsme viděli při té křivce té diverzity, že to tak nějak osciluje, ale v podstatě zůstane podobná, to znamená, že my máme tohleto vymírání celou dobu. My se dokonce můžeme tyhle ty vymírání seřadit podle toho, ke kolika vymírání druhů procentuálně během jednoho milionu let došlo, během každých z, z těch 200 milionů let. A teď je to seřazený tady. Tohle, co není čas na té, té hlenské ose, ale co jsou ty jednotlivé jednomilionové intervaly, seřazeny podle toho, ke kolika. Umr, ke kolika vymírání došlo. A my vidíme, že tady máme několik eh, eventů nebo několik eh, událostí, kdy vymřelo velmi mnoho těch druhů. Ta to KPG, to je hranice křída Tercie před 66 miliony lety. To je, když vymřeli ty dinosaury, tak by ono vymřelo ještě o hodně víc toho planktonu. V té době tady vidíme odnoty okolo 70 až 90% všech druhů, které v té době vymřely. Ale kdybychom teď tu křivku kumulativně naznačili, tak zjistíme, že to vymírání během toho nebo toho druhého pod tím hromadného vymírání je zanedbatelně malé množství. Většina druhů, které vymřou, vymřou, aniž by na ně spadnul meteor vymřou úplně normálně někdy, že ani člověk neví proč, nebo se dá těžko odhadnout, jaký byl vlastně ten důvod. Většina vymírání se tedy stane během takzvaného background extinction nebo vymírání v pozadí bez nějakých spekt, spektakulárních příčin. Ve skutečnosti, když už teď mluvíme o tom mořském planktonu, tak máme tady skoro pl problém. Jak je vůbec možný, že druh mořského planktonu nebo nějaký mořský plankton vymře? Takové ty ikonické vymírací druhy, jako je třeba hloupý dodo, to se dovedeme velmi dobře vysvětlit, jak, jak, jak, jak, jak vymře. Žilo jich jenom málo na jednom malém ostrově a stačí, když tam pošlete pár prasat, který se rozmnožují, hodně všechny sní nebo ty vajíčka jim sní. A už je konec s ním. A to dá rychle, dá se to lehce vysvětlit. Ale jak vysvětlíme vymření druhů, které jsou rozšířeny po celé Zemi, ve všech oceánech a mají populace astronomických, obrovské populace jedinců. Já si třeba zkusím jenom tady rychle vypočítat, kolik takových foraminifer asi žije teď momentálně. Tak my máme... Asi 360 milionů čtverečních kilometrů oceánů. Foramenifery v nich žijou všude. Ty jsou, co se týče planktonu, poměrně zanedbatelné. Tam nic moc významného nedělají v tom planktonu. Co se týče biomasy, tak to já ani těm biologům nějak nejsem, nemám za zlo, že, že se těch menifer nějak moc nezajímají. Máme jich tam třeba 500 na, na kubický metr. To, to není nic v porovnání s nějakýma e, řasama. Nic, no. Žijou tak průměrně v těch nejvyšších 100 až 300 metrech. No a když to teď znásobíme, 500 buněk nebo život jedinců e, na kubický metr přes 300 metrů na 360 milionů čtverečních kilometrů, tak dostaneme tohle astronomické číslo jedinců, e, kteří teď v tomhle okamžiku žijí, pětkrát 10 na osmnáctou, a i kdyby to bylo na sedmnáctou, tak je to pořád tolik, že je těžko si představit, jak je najednou všechny vyhubit. Přesto to jde, protože jak vidíme z toho silního záznamu, většina těch druhů se vymřela. A většina vymřela, aniž by na ně spadl meteor. Tak teď se pokusíme ten geologický záznam z těch foraminifer, tohohle z toho planktonu nějak využít, abychom, se ten, abychom si ten jev toho vymírání přiblížili z téhle neemoční perspektivy. Tak nejdřív se podíváme na naše šesté masové vymírání. Něco na tom musí být. Něco na tom musí být, protože tohle to jsou rozhodně data, která jsou historicky podložená, že nám ubírá, ubývá druhu a ubývá nám těch druhů velikou rychlostí. My se na to ale musíme podívat nejdřív z pohledu nějakého principu, který, který pod tím podstatě jako je, pro druhy, které nevymírají z takových banálních důvodů, jakože byly vyloveny Lidmi, nebo že nám tam někdo nasadil prasata na, na ostrov Reunion a, nebo něco takového, ale prostě e, z běžných klimatických e, e, změn nebo ze změn e, acidity vody nebo z, růz, z různých jiných důvodů, jestli už jsou způsobený člověkem nebo ne. Tak v podstatě bychom si to mohli představit v takovémhle diagramu. My máme e, na jednou stranu fitness, to znamená... E, schopnost té populace nebo toho živočicha přežívat a dávat svoji genetickou informaci do další generace. A tadyhle na té axe máme něco jako změnu nebo ty jejich životního prostředí. A pokud je tomu tak, že ta změna toho životního prostředí, těch životních podmínek tohohle z toho organismu se odkloňuje od toho, k čemu ty organismy jsou přizpůsobeny nebo populace jsou přizpůsobeny, což je v podstatě skoro vždycky pravda, protože je těžko si představit populaci, která je přizpůsobená na podmínky, které neexistují, kterým není vystavena, tak přitom dojde ke snížení fitness toho, toho druhu. To znamená, že ten druh, má sníženou schopnost předat do další generace svůj genetický materiál. No a tahle ta snížená schopnost může směřovat až k rychlost, až až k tomu bodu, kdy tenhle ten druh úplně zmizí. Je samozřejmě, že za přirozených podmínek na tohle disturbanci druhy a populace a jedinci reagují. Oni nezůstanou tak jak jsou a nechají na sebe působit tu změnu, oni mají několik možností, jak na takovou změnu reagovat. A tyhle z ty možnosti jsou eh, znázorněny v tom konceptu eh, zmiz, přizpůsob se nebo umři. To jsou ty tři možnosti, které ty organismy mají v podstatě jako reakci na tu, to snížení eh, tohle těch, těch jejich, jejich fitnessu. Ta reakce zmys je reakce rychlá, když se ty podmínky změní, tak mohou druhy reagovat tím, že se přesídlí tam, kde jsou ty podmínky optimální, respektive, že se změní areál nebo rozlišení, rozdělení hustoty populace v areálu toho jednoho druhu tam, kde jsou ty podmínky stále ještě dobré, ten druh přežívá nebo se dokonce může přesunout do nových oblastí, kde se díky téhle té disturbanci ty, ty podmínky zlepšily. Zároveň je tomu tak, že během času působením evoluce se samozřejmě ty druhy mohou přizpůsobit. To ale nemůžou dělat cíleně, protože jak všichni víme, evoluce funguje náhodnými mutacemi a pokud se to povede nebo pokud je těch mutací, mutací dostatek, tak je možno zareagovat i přizpůsobením. To znamená, že ten organismus zvýší svoji schopnost předávat genetickou informaci do další generace i za těch nových podmínek, za cenu toho, že by ji ztratil za těch podmínek, které existovaly předtím. To je velké riziko, zejména za situace, kdy ty organismy nemůžou vědět, jestli tahle ta disturbance se zase nezmění někdy. Představte si třeba doba ledová a doba meziledová. Tak to máme každých 100 tisíc let nebo každých 40 tisíc let. Ještě, ještě předtím máme dobu ledovou, dobu meziledovou. Kdyby se všechny organismy začaly rychle přizpůsobovat na dobu meziledovou, pak přijde zase ta doba ledová tak mají problém. Zase se všichni přizpůsobují na dobu ledovou a tak dále. Tak možná by bylo lepší se nepřizpůsobovat a místo toho mít jako nějaký, nějakou širší ekologickou niku a nemuset strávit polovinu svého času přizpůsobováním se na nové podmínky a místo toho mám sice malý, ale trvalý, malou, ale trvalou výhodu v mém fitnessu v porovnání s ostatními organismy. Co ten základní rozdíl mezi zmiz a přizpůsob se je tím, že zmizení a pohyb je rychlá reakce, to může způsobit takřka okamžitě, snad kromě rostlin nebo lesa, kde přeci jenom ten pohyb je mírně limitovaný, to a ta evoluční reakce do adaptace je pomalá. A tady je ve skutečnosti ten základní krux nebo kříž toho problému co se, co se teď ve skutečnosti děje s vymíráním druhů a jak to s vymíráním druhů do budoucnosti bude, přizpůsobí se nebo nepřizpůsobí. Jak daleko můžou zmizet nebo se, ne, ne, ne, nebo se pohnout. Tak začneme tím jednodušším a to je, to je ta reakce tím pohybem, tím zmizením. Máme objektivně zdokumentováno během posledních 100 až 150 let instrumentálně poměrně přesně změny teploty na povrchu naší planety, v oceánech i na Zemi. To vidíme tady, že celá řada oblastí naší planety i v, i v, i v oceánech se ohřála během téhle té historické doby. Tohle ve skutečnosti za posledních 50 let zhruba o takřka jeden stupeň, v Arktidě dokonce ještě více. V některých oblastech ne. ne? Tohle je způsobeno změnou cirkulace v oceánu, takzvaná studená díra v severním <coughs> v Atlantiku, kde, je to, kde se nám ochlazuje, ale jinak všude v tom oceánu se nám to otepluje. To je způsobeno předěláváním těch mořských proudů nebo změny té polohy těch mořských proudů. Celá řada mých kolegů se zabývá měřením toho, jestli tedy skutečně organismy na to nějak zareagovaly. Tadyhle je známá studie paní Poločanské, která studovala pohyb nebo reakci na tohle oteplování tímhle tím zmizením nebo tím pohybem u celé řady různých organismů, včetně planktonu. A skutečně se dá z těch dat vysledovat, že celá řada organismů reaguje tím, že, že mění hranice svého areálu. Oni se prostě stěhují. Ono se dá dokonce změřit tak nějak průměrně okolik v kilometrech se jim ten areál změní. U všech mořských druhů je to asi 70 kilometrů za dekádu a u mořského zooplanktonu je to asi 150 kilometrů za dekádu, okolik se jednotlivé druhy pohnuli. Většinou se zde jedná o pohyb ve směru oteplování, jak se tím oteplováním se vlastně těm druhům otevírají životní prostředí ve vyšších šířkách. Zajímavé je, že samozřejmě celá řada těchto z těch pozorovacích studií je velmi krátká, to jsou jenom poslední dekády nebo možná maximálně posledních 50 let, ale tohle to globální oteplování to nám trvá už víc než 100 let a bude do budoucnosti ještě o hodně zesíleno. To nepanuje žádný, žádný, žádná, jak se tomu říká, to je nám, s jsme si zcela cel, jistí, jenom my nejsme jistí tím, e, okolik. E, je možné, že, mož, že, že teoreticky že to, co my teď sledujeme, je velmi silně stav mimo ekvilibrium. My sledujeme ten plankton už, nebo všechny organismy na naší planetě, už v jedné situaci, kdy, kdy jsou všichni na pohybu. A nakolik můžeme říct, že to teď odpovídá eh, jejich eh, možnosti se někam rozšířit nebo jej, jejich, optimální, jejich optimálnímu prostoru. Že? Některé, některé nacházíme stále ještě tam, kde by už být neměli, protože ještě nestačili vymřít. A některé nenacházíme tam, kde by měli být, protože se tam ještě nestačili pohnout. Abychom odpověděli na tuhle tu otázku, potřebujeme delší pozorovací série, abychom zjistili, jak skutečně ta odpověď toho planktonu na tuhle tu globální oteplování byla. A tyhle ty pozorovací série ale nezískáme z přímého biologického nebo oceanografického výzkumu, protože prostě neexistují. Ještě před 100 lety, nebo dokonce i před 50 lety, nebo dokonce i před 30 lety přeci jenom ještě nikoho nenapadlo začít systematicky na celé planetě pozorovat, jak se areály druhu mořských organismů a planktonů mění, protože se tehdy ještě nezdálo, že by to bylo potřeba. Kromě toho je to hodně drahé a náročné něco takového dělat. My vidíme, že během těch, těch posledních 50 let se nám stala celá velká část toho oteplovacího trendu. A my nevíme, jaký byl stav toho planktonu předtím. Možná je ten plankton pořád na pohybu, nebo všechny organismy. To znamená, že my potřebujeme další pozorovací sérii, abychom zjistili, jaký je význam toho, z toho těch pozorování z těch posledních 50 let. No a tuhle sérii můžeme zjistit, můžeme získat díky tomu, že nám některý plankton zůstane zachován v mořských sedimentech a v těch mořských sedimentech nám zachová podobu těch společenstev planktonu, než tenhle ten oteplavací trend začal. Paleontologové nebo mořskýologové nebo paleoceanografové po celá desetiletí sbírají vzorky z hlubin mořských a studují rozložení fosílí v těchto vzorcích. Každá tečka na téhle mapě je vzorek z mořského dna a v každém tom vzorku mořského dna jsme spočítali relativní proporce druhů třeba těch foraminifer, ale i jiných fosílí. A my budeme mluvit o těch foraminiferech. Každý vzorek z toho mořského dna odpovídá sedimentaci za průměrně 500 let nebo 1000 let. Oni totiž tyhle ty schránky planktonu se hromadí velmi pomalu. A v otevřeném oceánu nám do toho sedimentu nic jiného nepadá, jenom ty schránky toho planktonu. A my máme tedy normálně akumulační rychlosti těch sedimentů někde v oblasti 1 cm nebo dva cm za 1000 let. To znamená, že když odebereme jeden vzorek z, tohoto, z toho dna oceánu, tak máme průměrný, průměrné složení toho planktonu za tisíc let. A ten vliv těch posledních 50 let na to složení toho planktonu je velmi malý. 50 let z tisíce sedimentace je velmi málo. To znamená, že v podstatě můžeme říct, že máme procentuálně hier. V, v těch sedimentech zamrazen nebo zakotven stav toho planktonu, než to globální oteplování začalo. Zároveň s tím naši kolegové, ale i my na našem ústavu, zhruba od 60. nebo od 70. let monitorujeme ten plankton, jak padá na mořské dno pomocí planktonových pastí, Takhle vypadají takové pasti na eh, padající eh, částice, které prší eh, z, povrchu, eh, z povrchových vod oceánu na dno. Tahle ta past je zakotvená asi 500 metrů nad eh, mořským dnem. a takové kotvě, to jsou většinou kola z lokomotivy, asi čtyři jsou na to potřeba. Eh, Potom na tom visí tahle past a nahoře na tou pastí jsou boje, který drží pořád nahoru. A všechno, co do té pasty padne, se, na, se, na, se nám tady schromažďuje a spadne to tady do takové malé lahvičky. Tady vidíme v lahvičce, že tam něco je. A tady je motůrek a ten je vždycky jednou za den otočí a začne to zase padat do druhé lahvičky. A taková past tam sedí jeden rok nebo dva roky. To znamená, že my vidíme dohromady poměrně dobře rozlišeno, co nám tam všechno padá. Tadyhle jsou třeba výsledky takové analýzy z jedné téhleté pasti, která tam se dělá dva roky a my máme tedy za jeden rok to složení toho planktonu, za druhý rok toho složení planktonu, nebo můžeme dát dohromady, tak máme z toho dva roky a tak dále. No a to nám dělali vědci a kolegové skoro všude na světě. Tady každá tečka, kterou tady vidíme, ta velká bílá tečka je jedna taková past, která v oceánu seděla několik let, nejméně jeden celý rok, ale některé dokonce i dvacet let, a sledovala, jaký plankton tam padá. A my máme ale přesně, víme, v který rok tam ten plankton padal. To znamená, že tady máme informace o složení toho planktonu během historické doby. My můžeme přesně říct, o se tam na tomhle místě už oteplilo. A na stejném místě, to jsou ty malé šedé tečky, vidíme, jaký je ten průměr toho planktonu. Teď je můžeme porovnat vzájemně. To znamená, že my tady máme živý plankton, který se sleduje s tou sedimentační pastí nebo planktonovou pastí a tady dole máme ten dlouhodobý průměr. Pokud se nic nestalo nebo nestane, tak bychom měli najít v naší pasti to samé, co najdeme na dně oceánu. Nebo, protože tadyhle máme průměr za mnoho let a tady máme třeba jenom jeden rok nebo dva roky, tak bychom měli najít nějakou určitou varianci. Nemělo by to být jednou v tomhle směru odli, odli, trochu odlišné, jenom jednou v jiném směru trochu odlišné, protože přeci jenom ta variabilita populační, nám způsobuje kolísání mezi těmi druhými. a mělo by to být tak v podstatě náhodné. Tak se podíváme, co nám to ukáže. A ta první grafika nám ukazuje množství změny. To znamená, že my se tady podíváme na jednu metriku, kterými porovnáme složení toho planktonu v naší pasti se složením v tom sedimentu pod tou pastí my to změříme, uděláme nějakou, nějakou jednu, jeden z těch mnoha indexů dissimilarity nebo similarity, ono jich existuje tolik, že skoro každý ekolog si vymyslel jeden, je to v podstatě jedno, funguje to stejně se všemi. A co je zajímavé, je, že my tady ty indexy jsme proti sobě ukázali nebo graficky zaznamenali proti množství změny teploty na tom místě. Tak teoreticky, kdyby to bylo jenom náhodné, náhodná variance díky tomu, že sem a tam odstupujeme od toho e, průměrného stavu, tak bychom žádnou korelaci neměli očekávat. Ale my ji bohužel vidíme a ono se zdá, že když se na, tam v oceánu, kde se nám, nebo mezi těmi doby měření, protože třeba v místě jedné pasti, když se tam měřilo v 1970, tak se ta teplota změnila ještě málo, když to bylo v roce 2010 z toho roku, tak už ta teplota se tam zvětšila o hodně víc samozřejmě. Takže čím víc rozdílu v teplotě mezi tím společenstvem z pasti, tím větší rozdíl mezi tím společenstvem spasti a z toho planktonu. To znamená, že se skutečně ukazuje, že se nám ten plankton vzdaluje proporcionálně se změnou teploty od toho průměrného stavu, ve kterém se nacházel a to statisticky, signifikan statisticky signifi signifikantně. My můžeme dokonce naše informace z toho na mořského použít, abychom zjistili, kam se nám ten plankton pohybuje. My totiž můžeme pro, každou, pro každý z našich vzorků z té, z té pasti planktonové najít, kde na mořském dně se nachází společnost planktonu, která odpovídá té, co my najdeme teď dneska v, tom, v té planktonové pasti. Tak to je znázorněno na tomhle tom diagramu, kde my se díváme na, jak na směr té změny toho planktonu. Ve smyslu najdeme skutečně ten nejpodobnější plankton tam, kde se oteplilo v oblasti, které jsou teplejší, než by měly být. V první řadě vidíme na tomhle tom diagramu, že... Na rozdíl od té vzdálenosti těch společností v těch pastí, od těch společností na mořském dně, my vždycky najdeme někde na mořském dně společnost toho planktonu, která je úplně stejná, jako co najdeme té naší pasti. Ale zcela očividně to není tam, kde ta past dneska je, je to někde jinde. Tak to první, na co se můžeme podívat, je, jestli ten směr té změny je skutečně konzistentní s tím očekáváním. A my vidíme, že skoro ve všech těch časových nebo těch, těch jednotlivých pastí, které máme k dispozici, vidíme, že tam, kde se to moře oteplilo, najdeme v těch pastech společenstva která se dneska nacházejí na dně mořském v teplejších oblastí. A tam, kde se nám to v moři ochladilo, jako je třeba v té studené díře v Severním oceánu, najdeme společenstva planktonu dneska, která jsou na dně mořském v oblasti, které jsou chladnější. To znamená, že my vidíme, že ten směr té změny odpovídá tomu očekávání a je tedy velmi pravděpodobné, že ten plankton se skutečně přesunul plně mimo ten dlouhodobý průměr a v tom pohybu nebo ve směru, který odpovídá očekávání, co se týče globálních změn teploty. Protože my víme, kde jsou ty nejpodobnější společnosti na tom mořském dně a my máme v podstatě vzorky skoro, skoro ze všude, tak můžeme i spočítat, o kolik se nám ten plankton pohnul za tu historickou dobu. Tadyhle vidíme histogram v tisících kilometrech odhadů toho pohybu toho planktonu. My si to musíme představit tady hlavně v rychlosti nebo v. Ve směru zeměpisné šířky, protože ve směru zeměpisné díl délky to nemá žádný smysl. A my můžeme tyhle, ty hodnoty, tenhle, ten histogram přepočítat. Průměr je to 600 km. A když bychom z toho vyšli, že se nám to změní nebo že ten plankton se pohybuje od začátku toho, z toho industriálního oteplování asi z, od roku 1850, tak by to bylo 40 kilometrů za dekádu. A kdybychom řekli, že se to většina toho pohybu stala skutečně až v tom zrychlení toho globálního oteplování 1950, tak by to bylo 120 kilometrů za dekádu. A tohle je teď ten výsledek těch studií z těch posledních desetiletí od paní Poločanské a jejich kolegů a ty spočítali 140 kilometrů za dekádu. To znamená, že to skutečně nazvědčuje tomu, že ty výsledky z těch krátkých oceanografických studií o pohybu planktonu za poslední dekády jsou reprezentativní a ukazují, že ten plankton se dostává nebo už dostal do stavu, který vůbec neodpovídá rozložení toho planktonu v době před globálním oteplením. Dobře, tím jsme se nejdřív podívali na tohle ten element toho pohybu. Plankton se pohybuje. Proč, bychom, proč by nás to mělo nějak uvádět v šok? Emočně je nám to taky jedno, jsou to potvorky, jejich hodně měli by to všechny přežít, mělo by to být bez problémů. No bohužel existují situace, ve kterých uh, organismy nemohou odpovídat uh, na tenhle ten tlak uh, změn prostředí uh, tím, že se přesunou nebo zmizí. Buď to je ten tlak toho prostředí příliš velký, spadne na ně meteorit, tak to nemůžou, nedá se nikam utéct, ne? nebo je ta změna příliš rychlá, rychlejší, než jejich schopnost se přesunovat. Tam si dovedeme představit třeba tu reakci vegetace. Ta nemůže utíkat, ta se může jenom přesunovat tím, že se rychle etablují nové, ty hranice se přesunují etablováním nových druhů a to trvá hodně dlouho. Nebo ten jeden tlak působí zároveň ještě s jiným tlakem, který potom působí proti té možnosti se přestěhovávat. Ne? Třeba jsme si všichni radovali z toho, že když se nám hodně oteplí v té Arktidě a zmizí tam ten led konečně, takže tam bude spousta planktonu a bude z toho úplnej ráj pro organismy. Ono tam ale půl roku není světlo. A když tam není světlo, tak tam nemůže být ani plankton půl roku. To znamená, že ten ráj tam bude jenom někdy během toho roku a asi to nebude tak jednoduchý pro ten plankton, protože oni se tam budou muset znovu nějak etablovat zpátky nebo budou muset nějak tam přežít, když je tam ta noc, aby mohli znovu začít asimilovat tou fotosyntezou v létě. Takže tak úplně jednoduchý to nebude. A nebo prostě není kam jít, Ono není nikde, nezbývá na Zemi nějaká, nějaké místo, kde by ty organismy mohly přežívat, anebo vznikají nová prostředí, ale není nikdo na naší planetě, kdo by do nich mohl přijít, protože ta nová prostředí jsou bezprecedenční. Tak na to se podíváme zase pohledem našeho planktonu. A my se na ně podíváme z makro ekologické perspektivy, tou známou křivkou, která se říká latitudinální gradient diversity. Známe ze všech různých druhů organismů. V tropech je jich hodně, na polu je jich málo, těch druhů. Tady to vidíme jako to jednotlivé společenství toho planktonu z těch sedimentů, to nám odpovídá dlouhodobému průměru předindustriálnímu stavu. E, to je druhové bohatství, máme jich jenom 30. Proto to taky jde, jinak by to bylo moc těžké všechny spočítat. E, naštěstí je jich jenom málo těch druhů, takže, se nám, takže to docela, je to docela dobré. No a my vidíme, že máme v teplých oblastech hodně druhů. A v, no, v severním Atlantiku okolo Antarktidy máme málo. A když to teď ukážeme proti Zeměpisné šířce, tak tady máme takovou pěknou křivku. Ta nám ale dělá eh, takové malé sedlo tady eh, na tom, na rovníku zhruba. Ne? Tam je najednou ta diverzita nižší. A my se ptáme, čím to je. Normálně bychom řekli, třeba je to způsobenou teplotou. Čím teplejší, tím, tím větší diverzita, protože jsou tam rychlejší metabolické procesy. Ale tím to být nemůže, protože diverzita není nejvyšší na tom rovníku a nám není, není zcela jasné, čím to je. A ta odpověď asi taky není vysloveně jenom ve studiu těch té ekologie nebo fyziologie těch jednotlivých druhů. Ta odpověď je tak trochu v historii. Protože my si pořád představujeme, že na, na, na Zemi existuje nějaký ekvilibriální stav, třeba, jak říkám, pořád to, před, to, ten předprůmyslový, předindustriální stav, za kterými máme tam ten dlouhodobý průměr, ale ve skutečnosti tomu tak není. Klima na no, naší planetě se pořád mění. A ten plankton nebo i všechny ostatní organismy se tomu pořád musí přizpůsobovat. Já už jsem mluvil o těch dobách ledových a dobách meziledových a v dobách ledových a meziledových, ale nebylo rozdělení teploty stejné na té, ne, v oceánu, jako je tomu dneska. Naštěstí máme náš plankton, který zůstává zachován v geologických záznamech a my se tedy můžeme podívat, jak vypadalo to rozložení toho planktonu v době ledové. A to je tahle křivka. Teď máme sice o hodně mín těch teček, těch bodů, protože v každém případě tady, co my vidíme, teď není jenom jednom zahrábnutí na povrchu sedimentu, ale co my tady vidíme, je dlouhé vrtné jádro, které muselo být datováno radiouhlíkovou metodou, aby jsme přesně zjistili, kde je doba poslední doby ledové a z toho se pak odebere vzorek a tam se stejným způsobem spočítá průměrný stav toho společenstva za tisíc let během doby ledové. A to vidíme na tomhle tom diagramu a my vidíme zase náš latitudinální gradient, na polu je jich málo, v tropech je jich hodně, ale zajímavé je, že teď to malé sedlo nevidíme. To tam není. A teď si můžeme představit, jak to sedlo v současné době, kdy jsme v době meziledové, době teplé vzniklo. No ono zdobil dobou ledovou a dobou meziledovou se nám ta planeta oteplila průměru asi o dva stupně. A tím oteplením té planety nám celá řada těch druhů stropů a subtropů se pohyb, po, pohnula na sever a na jich. Tam se nám ta diverzita zvýšila. A jak se zdá, ale na ten ekvátor, tam se nám ale nikdo nepohnul. A taky odkud? Teď nikde není teplýc To znamená, odkud by se tam dostali ty různí druhy. No a ono se nám tam vytváří tedy takové sedlo, nebo taková krize biodiverzity eh, na ekvátoru. A teď, když to jenom tak matematicky nějak popíšeme, jako funkce teploty nebo něčeho podobného, tak můžeme taky tu, tu funkci zapojit do Předpokládaných dalších změn teploty do budoucnosti. To, to, to, to je velmi pesimistický, ale, nebo to je nejpesimistečtější, ale velmi realistický scénář změn teplot v oceánu do 2090. Už jsem chtěl říct za 100 let, bohužel už jenom za 70 let. A my vidíme, že pokud to tak bude dál, tak nám tahle ta krize na tom ekvátoru se ještě zvýší. E, naše rovníkové a subtropické druhy se budou stěhovat víc na sever, na jich a, a na rovníku nám velmi, jich, jich mnoho zmizí. No. Co? Samozřejmě tohle to všechno předpokládá, že nedojde k adaptaci nebo k evoluci. Tak jsme zase u té základní otázky. E, Nakolik jsou tyhle ty druhy, jako je mořský plankton, které v porovnání s dodem, nebo většina těch ušáků a očáků, které jsme viděli na těch fotografiích, jsou ekologicky, co se týče jejich funkcionality, naprosto a jednoznačně důležitější pro celkový globální ekosystém. Jestli pak ono se jim povede se nějak přizpůsobit. A tady jsme u otázky, to je taková ta milionová otázka v ekologii, jak rychle se za přirozených podmínek dokážou druhy přizpůsobit nebo jakým způsobem reagují na zvyšující se ekologický tlak. Co? K tomu potřebujeme zase naše geologické archívy. Protože se jedná o jev, který se patrně um, projevuje během pozorovacího období, které nemůžeme eh, tak jednoznačně biologicky eh, zpracovat. Pro karitických organismů existují dlouhodobé experimenty eh, i u některých hub, kde se dá během eh, mnoha dekád eh, uměle vykultivovat, se dají uměle vykultivovat nové mutace, ale to jsou všechno experimenty v laboratořích a s modelovými systémy, které jsou jen částečně relevantní pro to, co my vidíme, vidíme v přírodě. No a zase se můžeme podívat na naše foraminifery nebo jiný plankton v geologických záznamech, protože my Víme, kdo vymřel a můžeme se tady podívat, jakým způsobem na to reagovali, na tohle to vymírání. Jediný problém je, že my máme, máme co dělat s druhy, které se nacházejí všude na naší planetě a kdybychom skutečně měli sledovat, jak se, co se stalo při, vymír, při konečném vymření toho druhu, museli bychom nejdřív vědět, kde přesně k tomu vymření došlo. Nebo bychom ho museli studovat všude v tom oceánu. To je moc na to. My ale pomůžeme, protože naštěstí eh, naše oceány mají takové malé laboratoře, které jsou ohraničené a oddělené od toho zbytku oceánu. A my víme, že když došlo k tomu vymření tam, tak nám to stačí studovat na jednom místě, protože není možné, aby se nám tam někde ten druh schoval. A to jsou taková ohraničená moře, jako třeba východní středozemní moře nebo rudé moře. Tam máme taky plankton, to jsou normální oceány, ale ty jsou tak ohraničené, že tam nám to stačí studovat na jednom místě. No a v těchto oceánech máme sedimenty, které jsou někdy velmi dobře eh, rozlišené. Třeba ve východním středomoří jsme sledovali nebo studovali jeden eh, profil sedimentační, kde došlo k velkému tlaku na životní prostředí v minulosti, eh, způsobeném eh, masivním zvýšením odtoku z Nilu, díky tomu, že došlo ke k zvýšení srážek v Africe a tohleto zvýšení odtoku z Nilu způsobilo velmi silnou stratifikaci a změnu produktivity ve východním středomoří. No a z téhle doby máme sedimenty, které tady vidíte na té fotografii. Tadyhle je takový sedimentační profil, to je zhruba jeden metr, a z toho jednoho metru nám tady ukazují pět mm Vidíme, že to je z těch pět milimetrů krásně prouškovaných. A ty proužky odpovídají sedimentaci jednoho roku. Každý tmavý proužek je jedna zima, každý světlý proužek je jedno léto. A tyhle z ty kuličky, které tady vidíme, které jsou jakoby prořízlé v tomhle tom, to je takový průřez. My jsme tohle ten sediment nejdřív na středu, na hodinu, protože, který má plno. Je to jo. Jo? Tak Pane Havlíček, můžete to za vypnout. Dobře, děkuji. Ten tyhle z ty, ty kuličky, tak jsme to impregnovali, tak tohle, tohle, ten sediment a pak jsme to takhle rozřízli. A ty kuličky jsou tyhle ty foraminifery, které my studujeme. Tadyhle vidíte, že co jsme to prořízli zrovna třema jejich, jejich schránkama, tadyhle vždycky jednou schránkou, tady taky celou, celou, těch, celou řadu jednotlivých komůrek v té, v té schránce. To znamená, že my vidíme, že tady máme ten, ten geologický záznam s poměrně vysokým rozlišením. Někdy je to rozlišení nižší, někdy, někdy vyšší, ale rozhodně lepší než jeden vzorek každých tisíc let. Takže se můžeme podívat, co se tady stalo. To, jakým způsobem nám tady ty populace můžou v podstatě reagovat? My musíme mít nějakou hypotézu, než se vůbec na to podíváme. Tak teoreticky mají dvě možnosti. Buď to disrupcí nebo stabilizací. Stabilizací znamená, že dojde, máme přirozenou variabilitu a působením tlaku dojde ke snížení té přirozené variability výběrem těch výhodnějších druhů, těch výhodnějších typů. A při disrupci dojde k reakci, kdy z jednoho nebo druhého důvodu nám ten, ten druh, druh reaguje tím, může reagovat v podstatě už jenom tím, že zvýší svoji variabilitu, aby zvýšil svoji schopnost vytvořit nečekané, nové varianty, které budou přizpůsobeny lépe tomu prostředí toho nového tlaku. Nakrátko je reakce stabilizací to správná, protože velmi rychle přesune většinu jedinců druhé generace směrem k ekologickému optimu. To znamená, krátkodobě by to měla být tahle reakce, kterou my vidíme. Tahle reakce je ale naprosto fatální, protože snižuje variabilitu v té populaci a v okamžiku, kdy dojde k další změně, je pak disproporcionálně větší část populace mimo ekologické optimum. To znamená, dlouhodobě, pokud skutečně chceme doufat, že nám ten plankton může reagovat adaptací, musíme předpokládat nebo očekávat reakci disrupcí, Protože jenom tak to dojde k vývinu nových typů, nových variant, nových adaptací, které potom zlepší přizpůsobení těm úplně novým podmínkám. Tak se podívejme, co se skutečně stane. K tomu se nejdřív přesuneme, jak už jsem předtím řekl, ne do celého oceánu, ale jenom do jednoho do jedné malé části oceánu, kde si můžeme být jistí, že když už dojde tam k vymírání, tak to vymírání té jedné lokalitě, kterou my studujeme na tom jednom místě, je reprezentativní pro celý tenhle ten, tenhle ten oblast. To tady není vymírání globální, ale vymírání lokální, tomu se říká extirpace někdy, ale pro všechny účely je to v podstatě ten stejný proces. Sice nemáme populaci 10 na 18, ale třeba jenom 10 na 15, tak pořád hodně. Tak nejdřív se podíváme na jeden systém, a to je v Rudém moři. Rudé moře je velmi zajímavé, protože to je přirozená laboratoř, kde během každé doby ledové nám ten plankton vymře. Velká část toho planktona vymře, protože během doby ledové klesá Hladina oceánu díky tomu, že voda se shromažďuje na ledovci o zhruba 100 metrů. A ono to spojení rudého moře s indickým oceánem je 130 metrů hluboké, 128 metrů hluboké. To znamená, když nám ta hladina oceánu klesne o 100 metrů, tak už je tam jenom takový potůček který nám ten oceán spojuje. Ono to je sice stále spojené bezpečně, ale množství vody, které se nám vyměňuje mezi Indickým oceánem a Rudým mořem, je limitované. Ona se nám tím zvýší rezidenční doba vody v Rudém moři a tím se nám výrazně zvýší salinita. A salinita se nám v tom rudém moři zvýší až na 50 PSU. To jsou hodnoty, které v dnešním oceánu nikde neexistují, ale ten, tenkrát skutečně existovaly v Rudé moři. A celá řada planktonu nám vymře, protože s tím nemůžou patrně fyziologicky, osmoticky. Na to nejsou přizpůsobení. A nemám jim tom za zlé, proč by měly být přizpůsobení na něco, co nikde v oceánu neexistuje. Že ano? Takže tadyhle tím, tím se nám tady v Rudém moři periodicky objevují takzvané aplanktonické zóny. Oni to nejsou úplně aplanktonické zóny, ale některé druhy prostě zmizí. A my jsme studovali jednu takovou aplanktonickou zónu. My si to můžeme představit takhle. Tady máme na, naše vrtné jádro. Tady je sta, tadyhle je staré, tadyhle je nové. E, Mořská hladina padá, salinita stoupá, tlak. Na jeden druh se zvyšuje, ten druh tady kolísá, variuje, až nakonec začne být fyziologicky eh, challenge, jak to tomu anglicky říká, a jeho eh, fitness se snižuje, a ono jeho méně a méně, až vymře, až zmizí. No a v další době meziledové, ta hladina moře znovu vystoupí a z Indického oceánu tam ten druh znovu vypluje a už tam znovu žije. Takže to není globální vymření, ale lokální vymření, extirpace v Rudém moři máme. Tak tadyhle je jeden takový druh, jedno jak se jmenuje, Trilobatu Sakolife. Tadyhle vidíme během času a tadyhle během hloubky v tom vrtné moři, to je 15 metrů až 14 metrů, to je v podstatě jedno, jeho absolutní populační velikost, která je tady měřena jako flax, to znamená počet jedinců na čtvereční metr na rok a tady modře jeho relativní četnost v porovnání s ostatními druhy Foraminifer, protože některé druhy Foraminifer umí dokonce i s těma 50 PSU přeci jenom ještě přežít. No my vidíme přesně to, co očekáváme. tady si je eh, ta hladina moře, taková nerovná křivka, ale vidíme, jak tady padá a během toho padání té hladiny moře se nám snižuje celková četnost a i relativní četnost toho druhu. Až tady nakonec, 14 metrů a 30 centimetrů, ten druh úplně vymře jakože vůbec nenajdeme. Takže tady máme vymírání a je úplně jasné, že to skutečně vymřelo v celém rudém moři. Je to teda reprezentativní proto a můžeme se podívat, co se stalo. My tady vidíme tři fáze. Ta první fáze tady mo mo modrá, to je období, kdy si myslíme, že tomu druhu bylo poměrně jedno, jaká je hladina moře nebo jaká je salinita. Pak tady máme tu oranžovou fázi, ve které vidíme poprvé systematické snížení relativní četnosti toho druhu, to znamená, že už mu to úplně jedno nebylo. A pak tady máme tu červenou fázi, během které už to snížení četnosti vede až k úplnému vymření toho druhu, i když jich tam bylo opravdu hodně předtím. A my jsme ho proměřili, tenhle ten druh. Tadyhle jsme proměřili velikost a proměřili jsme tvar toho druhu. A já vám tady ukážu ty výsledky eh, velmi zjednodušené formě. Na tomhle diagramu vidíme velikost a varianci té velikosti. Tadyhle modře je průměr a pak každá tečka je jedna foraminifera. Eh, a zeleně vidíme eh, změny té variance, eh, té velikosti. No a my vidíme, co se stalo. Během té modré fáze tam byly malý i velký. Během té oranžové fáze ty velký zmizely. Během té červené fáze už jsou tam jenom ty malí. A jako výsledek se nám tady na hranici té žluté nebo oranžové a červené fáze statisticky signifikantně snížila variace. To znamená, že když bychom tenhle ten charakter měli brát jako reprezentativní pro nějaký stav přizpůsobení tohoto organismu, tak tady vidíme reakci kanalizací. Teď se podíváme na ten tvar, ten jsme tady popsali nějakou geometrickou morfometrikou, to je poměrně jedno, řekněme, že to je tvar. A abychom si to nějak dobře zdůraznili, tak tady máme všechny jedince v té modré době, v té žluté době a v té červené době, ty vidíme tady. A my vidíme, že se to mění, ten tvár. Ne? Ono se to tak nějak se to pohybuje. Ono se to mění z té modré doby do té žluté, z té žluté do té červené. Ale nezdá se tam být žádný významný trend, že by to jako směřovalo jedním směrem. Co je ale významné, i statisticky významné, je, že od toho modrého do toho červeného máme statisticky signifikantně sníženou variaci toho tvaru to znamená, že oni jsou oni tím velký zmizeli, už jsou tam jenom malí a jsou méně variabilní, než byli předtím. To znamená, co tady vidíme, je reakce, která odpovídá téhle stabilizaci, to znamená, že se prostě z té populace se ukázalo, že to jsou ty malí, kteří při té zvyšující se salinitě to lépe přežijou, menší jedince toho druhu a ty větší jedince toho druhu vymřely a pra, patrně tedy tím se zníž, snížila ta genetická variabilita v té populaci. Pokud tady máme korelaci mezi genetickou variabilitou a fenotypem, kterým vidíme a my si pamatujeme, že tady vidíme jak tvar, tak velikost, to by nebyl, nebyla žádná dobrá zpráva pro tu možnost našeho planktonu se nějakým způsobem přizpůsobit, protože pokud reakce během takhle přirozeného období, kde mezi našimi vzorky je zhruba 80 let, asi to je to rozlišení, rozlišení které máme, je ta reakce stabilizací, stabilizací, tak to nevypadá moc dobře, že by se nám ten plankton mohl přizpůsobit. Ale možná je to tak, že přeci jenom je to tady nereprezentativní. Proč by se plankton měl přizpůsobovat zvyšující se salinitě? Třeba je to moc, moc umělý tlak. My potřebujeme něco realističtějšího. Tak se podíváme na náš druhý a poslední příklad a ten je z toho středozemního moře, kde se nám ukládají periodicky takzvané sapropely, to jsou vrstvy bohaté na organický uhlí, které jsou způsobeny tím periodickým zvyšňováním stratifikace a, a tak dále, to je úplně jedno. Prostě se tam změní pro životní prostředí způsobem, který je realističtější. To není žádný fyziologický tlak díky hypersalinitě, která by nikde e, v oceánu neexistovala. Co se nám tady změní, e, je stratifikace v tom oceánu, přístup k, k, k, k potravě, patrně i e, typ potravy, který je tady k dispozici. A to jsou všechno, ale situace, které pro ty druhy, které tady žijí jinde v oceánu, samozřejmě existují. No a my víme z těch, z těch sapropelů, že tady v souvislosti s, jejím, s jejich počátkem nebo během jejich usazování zde dochází k, k lokálním vymíráním druhů, který zmizí, pak se zase objeví zpátky, takže to jsou znovu jenom taková lokální vymírání. A ty jsou v tomhle případě velmi dobře zmapovány. My víme dokonce, že je tomu tak opravdu úplně všude v tom východním středomoří, protože to vidíme ve stejném pořadí. po je vymizovány tyhle ty druhy ve všech zapropelích, které jsme zatím provrtali, takže tomu můžeme poměrně dobře věřit. Tak se podíváme zase na jeden příklad. To je jiný druh. Tady na té fotce je živý jedinec, ne, ne, jeho, ne jeho schránka. Ta schránku vidíme taky. Vnitř je ta cytoplazma, jmenuje se globorotália skytula. Tady vidíme zase hloubku v tom, v tom vrtu. Vedle toho vidíme čas. V letech, teď v tomto případě je to letech před nebo po začátku toho sapropelu. Začátek sapropelu je tady ukázán šipkou. A my tady vidíme červeně relativní četnost toho druhu v porovnání s ostatními foraminiferem a modře zase tu celkovou četnost jako počet jedinců na čtvereční metr na rok, kteří se nám tady usadili a my tady vidíme něco jiného, my tady vidíme tlak, který musel zapůsobit podstatně rychleji, protože tady nám ten druh vymře bez toho oranžového a červeného stavu. No? Ten zmizí z jednoho vzorku do druhého ze stavu, ve kterém měl relativní i celkovou četnost, úplně stejnou jako předtím. Pak zase přijde. Okay? Ten se zase vrátí zpátky. Ale tady vymře. A to vymře všude v tom středozemním moři. Tady máme rozlišení ještě lepší než, než 80 let mezi vzorky. Můžeme se podívat, co se tady stane, jak to vypadá tak jeden znak, který my jsme tady sledovali, je, jak rychle se tomu druhu zvětšují komůrky během růstu. Ten dírkovci rostou tím, že si vytvářejí nové komůrky. To je jeden z různých řešení toho, jak pořád zůstat skován a přitom mohl mo, mo, potom mo, moci růst. Šneci to řeší tím, že vyrůstají pořád jako ty komůrky. Nautilus to řeší stejně jako foraminifera, když potřebuje, tak si nechá vyrůst celou další komůrku. Tak o kolik je ta další komůrka větší, než ta předtím? Tak to jsme počítali nebo zase zjistili pro všechny foraminifery tohoto z toho druhu, toho kteří, které vymřeli. A vidíme, že to je průměrně o 20%. Je ta jedna větší, než ta, než ta předchozí. A my vidíme ale tady na konci, že se nám ta rychlost růstu zvyší. Úplně jenom na konci. My si to musíme na to podívat, abychom to viděli v jiném diagramu. Tady se proti, tobě, pro, pro, proti sobě ukazuju ten, tu průměrnou rychlost té, toho, té zvětšování těch komůrek a vedle zase tu varianci toho. No tak tady vidíme něco zajímavého. Úplně všechno se nám to stalo mezi tím posledním vzorkem a všemi vzorky předtím. Tady nám došlo ke změně průměrného stavu té populace a změn stavu té populace se ale obešel bez změny variance toho znaku. To znamená, že tady došlo k posunutí naší křivky normálního rozdělení, jako by se tady objevil nový znak, jako by to bylo výhodné nebo důležité pro tu foraminiferu, nebo jedinci, kteří tento znak měli, jsou preferováni v tom posledním vzorku v porovnání se všemi, os se, se všemi ostatními a k tomuhle k tomu pohybu té populace musela dojít mezi tím posledním a tím předposledním vzorkem. My se můžeme podívat zas na, na jiné znaky a tady jsme třeba změřili, eh, jak je tohle ten, ta rychlost změny během přidávání jednotlivých komůrek rovnoměrná v čase. Rovnoměrná v čase znamená, že teoreticky by přesně každá komůrka měla být o 20% větší eh, než ta další. Úplně přesně. Eh, a nebo ne, třeba je... Jednou roste rychlejc, potom pomalejc, potom rychlejc. Tak to je to, co my tady vidíme jako průměrná regularita tohohle z toho růstu. Tady to je změřené tak, že nula znamená, že to je to úplně regulární a čím víc to se to odvozuje od nuly, tím neregulárnější ten růst je. A tady vidíme průměr a tu varianci. A vidíme zase reakci, která se nám stala mezi posledním a předposledním vzorkem, v tomhle případě ale se zvýšením variance. To znamená, že my tady vidíme reakci, která je nejenom dojde ke změně průměrného stavu té populace, ale tady máme reakci, která vypadá jako, že by tady mohl dojít k disrupci té populace, že máme zvýšenou variabilitu, než jsme měli až do posud a tato zvýšená variabilita vede ke změně průměrného stavu té populace. O, to znamená, že jak my vidíme, máme z geologického záznamu jednoznačné důkazy proto, že když na plankton zatlačíme, tak se něco stane. Ono se skutečně něco stane, oni na to reagují za naprosto přirozených podmínek a tahle reakce může být ale buď stabilizační nebo disrupční. Takže jsme bohužel odpověď na naší 100 milionovou otázku, jak organismy nebo plankton v budoucnu ne, zareagují ne, nemohli nebo nemáme nemohli, předložit, ale alespoň víme, že je v podstatě možné, aby populace, které jsou takhle velké, jako je ten mořský plankton, přesto reagovali v rychlosti, která je relevantní pro rychlost budoucího zvyšování teploty. Takže je to aspoň teoreticky možné, že k těm reakcím disruptivního charakteru nebo směrodatného charakteru dojít může. A že tedy je aspoň nějaký... Nějaká naděje, že nám plankton a možná i ostatní organismy budou moci odpovědět nejenom se přemístěním, ale i přizpůsobením. Takže co jsme se naučili během našní přednášky, je, že plankton skutečně reaguje na oteplování oceánu pohybem. Ten pohyb je ve směru, který je konzistentní se změnou se, se, se změnou teploty a, a je proporcionální k množství nebo k, k hodnotě změny té teploty, té teploty. A my vidíme, že ta reakce nemůže pokračovat do nekonečna, jinak nám tady dojde ke krizi na diverzity na rovníku, protože tam se nám musí vytvořit nové druhy s novými adaptacemi, jinak nám tam dojde ke snížení diverzity. A i tenhle ten pohyb nemůže jít až do nekonečna. Jak už jsem říkal, je celá řada důvodů k tomu, my nemůžeme zaplavit Arktidu tropickými druhy, když tam půl roku nemají světlo a oni všechny ty tropické druhy mají fotosymbionty třeba. To je ten příklad u těch foraminifer. Oni se musí přizpůsobit a my vidíme, že k takovým přizpůsobením nebo reakcí adaptačního charakteru skutečně dochází u těch obrovských populací toho planktonu a aspoň teoreticky může přitom docházet i k té disrupci. So, bohužel v obou případech i ta stabilizace, i ta disrupce tomu planktonu nepomohla. My jsme ale samozřejmě studovali jenom ten plankton, který to nezvládnul, který vybřel. To je naše výhoda samozřejmě. Vy jste ale viděli z těch, z těch diagramů té relativní četnosti, tak, že jiné druhy přežily a je tedy možné, že i u jiných druhů, které rozhodně také reagovaly na tyhle, ty změny toho prostředí, stabilizační nebo disrupční reakce, očividně stačily k tomu, aby tyhle změny přežily a takže možná nakonec přeci jenom naše hororové scenárium vymírání ukončíme lepší zprávou, že alespoň nějaké, nějaká naděje existuje, že nám naše biota na planetě Zemi může odpovědět na změny teploty dostatečně rychle a že tedy možná to vymírání nebude šesté masové, jenom šesté podmasové. Děkuji vám eh, za pozornost.